7 18 minute, bună dimineața, prieteni și bine v-am regăsit! Deșteptarea atacă din nou audiențele din România. Bună dimineața, Vlad! Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Bună dimineața! Le atacă în mod viclean și Le da, atacă într-un fel. Face ce face da. și le atacă. Suntem în căutarea noi ascultători în fiecare dimineață Pentru că pe cei vechi iubim deja de foarte mult timp Dar vrem să iubim din ce în ce mai mulți ascultători Ca atare astăzi spunem uh, Ramadan Mubarak Ascultătorilor noștri musulmani <laughs> Pentru că a început Ramadanul de ieri Dacă nu știați Postul de Ramadan Care înseamnă, deci pentru cine nu știe Păi nu știu, uh, Ramadanul, În timpul ramadanului, credincioșii musulmani se abțin de la mâncare, băutură, fumat și întreținerea de relații sexuale din zori, dar ai, până la apusul soarelui. Când ai spus întreținerea, mă gândeam că te-a și de la plătit întreținerea. Da. Măcar o perioadă. Nu știu. Da, domnule, există o care, părerea mea este că există o care înțelepciune așa la musulman, deci se ține post, dar numai ziua. Noaptea nu se ține. A. Mi se pare că e mai ușor decât la noi, la creștini, unde trebuie să ții postul non 40 de zile. Da. Adică post ăsta, ce să spun, de dimineață până seara... Te se bate și un gând? Aș... Ce mă încurcă ea cu cele 70 de fecioare? Deci e greu cu o nevastă cum ar veni. Dar aminte cu 70 pe cap. În fine, primarul Londrei știți că este primul primul primar musulman, musulman al unei capitale europene. E Sadikan. Îl cheamă, e pakistanez și el ține și el pe, pentru prima dată postul de Ramadan ca edil. Și a declarat, la a întrebat presa și ce va face. Că totuși ești primarul Londrei, adică se presupune că trebuie să... A zis că cel mai, cel mai mult îi va lipsi cafeaua, după care a adăugat. Dacă n-aveți prieteni musulmani și singura cunoaștere a islamului este ceea ce vedeți la televizor și anume un bărbat furios cu barbă care face sau spune ceva teribil, atunci veți asocia asta în mod neintenționat cu islamul. Prin urmare, zice el, e o prioritate pentru mine să fac din Ramadan o oportunitate de a construi poduri prin, atenție, organizarea de mese în sinagogile, bisericile și moscheile din oraș, scrie Khan într-un articol publicat într-un ziar britanic. Ceea ce noi rău. Așa. Da, dar eu am... Eu am o... Adică sunt într-o stare de confuzie, vorba de mese în sensul de să mâncăm, să bem, să ne simtem bine. Așa. Sau de mese, cum e la catolici, mesa. Și la ortodox mesa. Eu de... l-aș la interpreta în sistemul Evanghelie, că nu mai el făcea mese, de -astea, multe. <laughs> acum a fost și alegeri, nu prea am mai reușit anul ăsta, dar tot așa făcea mese, Evanghelioane. Știi? Băi, de ce tare ar fi, adică un post de de ce nu avem noi noroc să facă și prefericitul nostru un post de-asta transconfesional? care să ține de dimineață până seara și seara să fie cu mese, mici, ceafă de porc de post. Dar să știi că face, Vlad, face, dar nu ne spune și nouă. Da. Eu sunt convins că face, serios. Ah nu, hai să nu hulim. Da. Păi nu hulim. Nu. La noi în asol, adică la noi n-am noi nu, nu, putea să avem niciodată un primar musulman. Niciodată, niciodată. Pentru că atunci când ar intra în uh, Nu e în firea noastră. Da, nu e în firea noastră. Plus că dacă ar intra în post, dacă ar fi în ramadan, zicea de din zori și până la apusul soarelui ar trebui să se abțină și de luat a luat șpagă. Da, Ceea ce da, ar fi și foarte și prost. când vine noaptea. <laughs> un pic. Și când vine noaptea. Ai da. văzut la domnul Oprescu. Eu cred că era da. musulman. Că noaptea, așa, când ajungea acasă, se întâmplau lucruri. Da. Fără știrea e, domniei sale. Nu e important să înțelegi ce îți lipsește și de ce îți lipsește ce îți lipsește. Adică să existe o justificare. știi? Aici o justificare crezi în ceva că lipsește, crezi și da Ce justificare să ai pentru postul din portofele? Când ai post în portofele zi de zi, luni negru. la rând, negru. da, post negru. <laughs> și, și nici nu te ajută noaptea, adică noaptea nu faci decât să-ți faci gânduri. Și care e justificarea? Adică de ce îți lipsește totul din portofel așa, la nesfârșit? Pentru viața veșnică? Zou, nu înțeleg. Întrebarea dimineții Ce îți lipsește azi? <laughs> Băi mie nu îmi lipsește nimic Nu cred Sincer Pe cuvânt Atunci, ce nu-ți lipsește azi pentru tine Deci pentru toată lumea întrebarea este ce-ți lipsește azi Și pentru Zaf este ce nu-ți lipsește azi ca, nu se, ca să nu se mai fofileze Că mereu se fofilează și lipsește, nu la Te, în te lipsește Luca, nu știu unde e Luca Nu cred că a fugit Luca Nu, nu. a fugit domnule <laughs> Da, a căzut Eu pe gânduri, știi A căzut pe gânduri, de asta spuneam că în lipsește Vă urmăresc cu da. atenție și îngrijorare de de Stai Așa puțin mă, Ca să înțeleagă ascultătorii care, care nu știu. Când Luca răspunde tot din studio, sunt aici și eu zic unde e că nu-l văd. Nu înseamnă că la noi în studio e foarte întuneric. Da. <laughs> înseamnă da. că eu încă nu sunt în studio. Da, la Vlad, din, din continuare acasă. mobil, da. E... Sunt încă rodaj. Deci ce îți lipsește azi? Băi, mie nu mi a lipsit nimic, adică am avut de toate. În trafic m-am descurcat, am schimbat câteva vorbe cu participanții la trafic. <laughs> în același sens, adică A, nu s-a schimbat nimic, știi? Toate sunt la locul că... lor. Eu nu cred că tu ești însurat. De ce? Pentru că la o întrebare de asta, în acest context, așa. răspunsul era extrem de simplu, deci nu ai reflexul necesar. Pe mine, ia treabă ce-ți lipsește? <laughs> ia, ție ce lipsește, Vlad? Îmi lipsiți voi, pentru că nu v-am <laughs> Deci nu există, nu se poate, nu ești însurat. <laughs> Mamă, Doar faci? Da, dar da, da, tu ai făcut și armata. Da, Cred că asta e diferența. Că tu ai făcut și armata. Noi așa aici ne-am da. ne fofilat. Slăbuți, slăbuți. Dar hai să vedem. La 1.769, SMS cu tarif normal și pe pagina de Facebook Europa FM, să ne spune scutătorii ce le lipsește astăzi. Ce vă lipsește astăzi? Nu știu. Ai zis și de Smeoseu, un meu am preferat 1769, da? da? ăla, ăla, ăla, ăla. 1.769. Uite, cineva spune că și în Rotterdam primar e tot un musulman. Zau? Serios, așa vine așa a venit un okay, mesaj să verificăm. Da. nu, stai, primul musulman a ales în fruntea unei capitale, capitale europene. Poftim. Da, așa merge. Rotterdam nu e capital. 1.769 sau 1769 sau 1769 SMS cu tarif normal. Avem practic 3 numere de SMS astăzi. Așteptăm... Toate duc în același loc da, da, da. și au același tarif. Ce-ți lipsește astăzi? Tarif normal. Da. Ce-ți lipsește astăzi? Așteptăm răspunsuri și pe pagina de Facebook Europa FM. Ce-ți lipsește acum? Serios. E tocmai ți-am spus, voi Mă lipsiți voi foarte mult. Mi-ar plăcea să fiu o să vă văd ochii noștri. Cu, da, cu ce venim la tine astăzi? Mâine? -a? Nu, azi, altă dată. Hai zi ce-ți lipsește, serios așa, din, din viața de afară. Că ești, em, cu, ești cumva ca primarul din Baia Mare, tu. Înțelegi? Doar că la domiciliu. Da, da, eu ies curând. Da, mă, da, n-ai fost ales. Ești Aia. doar alesul nostru. 1769. Păi, important. Așteptăm mesajele voastre. Ce vă lipsește? Să vină soacra pe la noi îi spune Cristi. Scrie-ne și pe Facebook revenim imediat Busy Day cu Moise Guran la Europa FM peste 5-6 minute. Hei, hai să-ți dau un pont. Atunci când chiar vrei să-ți impresionezi prieteni cu talentul tău culinar, caute inspirație în bucătăria franțuzească. Nu ai cum să-i nu -i surprins dacă îi vei aștepta la masă cu un chiș cu spanac și brânză de capră, alături de un dressing de muștar francezesc. În săptămâna franceză, la Lidl ai brânză proaspătă din lapte de capră chevretin, 200 de grame la 9,99 lei, și muștar francezesc duc de cor 200 de grame la 2,99 lei. Lidl, merit să fii surprins.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 ce conține ibuprofen Citiți cu atenție prospectul Ibutop La țintă împotriva durerii Vara asta, toți românii se pricep la fotbal Dar numai unii câștigă la tenis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 a Europa FM, cea mai bună muzică.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 Europa FM. Vizi dei siguran, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Sunt colegi jurnaliști care spun că electoratul nu este niciodată de vină, că nu poporul, ci politicienii sunt cei care sunt responsabili de ceea ce se întâmplă cu țara noastră săracă. Ei, eu consider că aceasta este o atitudine populistă și prefer să vă spun verde noc ceea ce cred, cu toate riscurile. Puteți să mă contraziceți oricând, zilnic, între 13 și și 14 aici pe Europa FM, dar aceasta este ora la care eu vă spun verde noc ceea ce cred. Busy Day cu moi la Europa FM Gabriela Firea câștiga Bucureștiul pentru că a muncit, a avut o tactică electorală coerentă și pentru că acel tip de carismă încă prinde. Mai prinde. În atmosfera generală de absenteism mic-burghez din capitală s-a remarcat o prezență sporită a femeilor la urne. De asemenea, pensionarii au votat-o masiv, iar sistemul, într-un singur tur, a avantajat -o. Că tot ne facă el alți pe noi, bucureștenii mitici, adică dispuși la compromisului, spre deosebire de brașoveni, măreni, târmureșeni și deveni, sau cum sunt numit locuitorii de vei, în București nici Vanghelie, nici teleghidatul Piedone de la sectorul 4 nu au câștigat alegerile. Le-a câștigat însă negoița la sectorul 3, când nici noi, bucureștenii, nu suntem perfecți. Dar să privim partea. Buna lucrurilor, ardelenii și regățenii nu mai sunt atât de diferiți spre cum le plăcea unora să creadă. Adică ce mi-e în chestionare preventiv și ce mai gutău la vulcea, prin și condamnat de două ori pentru a fi votat a treia oară? Care-i diferența dintre vrednicia Olguței Vasilescu, cercetată pentru abuz la Craiova, și vrednicia lui scripcarul la Abrașov? 10% în plus pentru Scripcaru, asta e diferența alta nu. Ne unim mai des uite în compromisuri și toleranță la hoție, dar vestea bună e că totuși ne unim. Firea a avut până la urmă cea mai dificilă sarcină, aceea de a confrunta un oraș mobilizat întotdeauna doar anti-PSD, în care alternativa era un vas independent neconvingător. PNL nu mai e de mult alternativă la PSD, iar în Golaneala Liberală de la București, ADN-ul similar al celor două partide s-a văzut cel mai bine. În acest climat de indiferență și neîncredere, Firea și-a făcut lecțiile, ba chiar a țintit foarte deștept de electoratul de dreapta, nu pentru a-l convinge să o voteze pe ea, cât mai ales pentru a-l convinge că, nefiind diferență între ea și predoi, electoratul mai bine stă acasă. Sigur că tot pensionarii au votat-o pe doamna Firea, în fond, la București, bătălia PSD a fost să nu piardă prea mult din cele 300 de mii de voturi pe care le are tradițional în primul tur al oricărui scrutin, fie el local, parlamentar sau prezidențial. Dar, pe de altă parte, puneți-vă și în locul populației vârstnice a Bucureștiului sau a restului țării. Acești părinți și bunici ai noștri nu înțeleg internetul. Nu abonament la HBO și Game of Thrones, sunt practic prizonieri televiziunilor de știri. Prin urmare, ei abia dacă auzi de rădăni cu iar în puținele ocazii în care acesta a apărut la televiziune, s-a în înfiorător, părând din 3-3 minute că ideile. Fireada a câștigat cu imaginea, cu notorietatea și trebuie să Spune, cinstit, coerența unei strategii de campanie. Că firea legitimează pe Dragnea și corupția propriului partid, asta e o discuție încă deschisă. Deși regret sincer că doamna Clotilde Armand, franțuzoica de la sectorul 1, nu a candidat la primăria generală, tot am dubii că ar fi invins o pe Gabriela Firea. Sigur că are altă personalitate decât Nicuș Ordan. Este mai vie, mai spontană și probabil și ceva mai multilateral în proiectele de management, dar chiar dacă Armand ar fi mobilizat electorat mai tânăr la urne, dacă nici voturile de la sectorul 1 nu au avut oameni să le păzească cei de la la primăria generală unde trebuiau păzite urnele din Bucureștiu, ce șansă avea doamna Franțuzaică, vă întreb? Probabil doar șansa de a ne arăta că există întotdeauna speranță, că într-o zi un astfel de om poate găsi în electoratul din România alternativa pe care acesta o așteaptă. Problema este că acea zi e încă departe. Cât de departe? Păi dacă în sectorul 1, cea mai bogată și cea mai mică administrație locală a României, într-un loc în care internetul este cel mai 4G din țară, iar venitul mediu cu total pensionarilor din primăverii și chiselef se apropie de 1000 de pe lună. Clotilde Armand a luat doar o treime din voturi. Faceți dumneavoastră calculul când va reuși un astfel de om să ajungă la jumătate din locuitorii județului Mehedinți, unul dintre cele mai sărace din țară și în care PSD-ul a luat 55 din cele 66 de primării. Cam pe atunci putem spera la victoria unui astfel de om la nivel național. Până atunci, Gabriela Firea merita să câștige Bucureștiul, fix în aceeași măsură în care toată România își merită și psd iștii și corupții. Mulțumim, să pentru day, la unul și un sfert, România în direct cu Siguran la Europa FM. Continental România ți-a adus Busy Day la Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. de vie cu noi, luna și noi am avut la Europa FM. ce lipsește astăzi? E întrebarea dimineții. Mie lipsește Radul Constantinescu. Că, nu, mm. ai că știu pe unde e, dar nu știu exact. E niș cu câinile Europa FM mm -hmm. la nu ora sunte. asta. Nu știu, cred că e la Palatul Culturii, pe undeva se învârte, caută un loc de parcare. Da. La Palatul Culturii e bine întotdeauna. Da, ce lipsește astăzi? Îmi lipsește un primar care să nu fie pușcăriaș, spune Paul din Baia Mare. Nu e pușcăriaș, e ușor reținut. Uh -huh. Mie îmi lipsește iubita mea Mari, pentru că sunt plecat în delegație, spune Andrei din Mureș. Uh -huh. Îmi lipsesc vreo... Auzi, sună înainte să te <laughs> Îmi lipsesc vreo două ore. Trebuia să fiu la cinci la încărcat, spune George din București. Cred că e șofer pe vreun camion. Uh -huh. Îmi lipsește concediul... Uh... Probabil că și banii. Uite, Valii din Arad spune și el de concediu. Meciurile fenomenale ale rapidului din Liga a doua, spune domnul Bârzu. În nimic. Stai, rău, rău. să fie în rău, Liga rău. I. Somnul, băieți. Somnul. <gătări> o vacanță de vară, spune altcineva. Acușica, vine. Iubirea și încrederea în cei din jur, spune Florii ah, din satul mare. Florii, ce frumos. Îmi lipsește apelul de la Europa FM la concursul dublu sau nimic, spune Dan din Deva. Hai poate cine știe de -uri. cheful de muncă, spune Lori dar asta e mare suferință e nuri e mare de chef de muncă da, să știi. ziua de azi, dar acum 10 ani eram în Franța, îndrăgostit, spune Răzvan din Timișoara ce să zic? De la Franța era. Îmi lipsesc, era de la acum 10 ani. Da, Îm lipsesc banii, cum a zis și voi, post negru la portofel. Hă? 400 de lire sterline pentru excursia a ficei mele în Anglia cu școala, spune Ioana din Oradea. Multe, multe mesaje, îmi lipsesc banii, mea, ei mai ar aduce starea de bine, spune Lidia din Galați. Da, și pe Facebook încă zic. un mesaj, nou, nu no. le lipsește nimic. A venit sora mea acasă, gravidă. Iar tata a zis: "Asta e tot ce ne lipsea." <laughs> Bine, pe Facebook mă trebuie să Acum nu dacă e de bine sau nu da. <laughs> Roxana, îi lipsesc anii pierduți inutil Foarte multe mesaje Adrian se plânge că lui lipsește soarele Nu mai ție tuturor Ne lipsește soarele Bogdan, zice, era cât pe ce să-mi lipsească doamna steluța din mașină O lăsam pe jos dacă nu venea mai repede Sărutări de mâini doamnei steluța Cred că Bogdan este șofer pe Maxi Taxi Sau ceva de genul ăsta Gilda, azi mi lipsesc niște bani în portofel Mai aștept până la lichidare Um, o cafea fierbinte, ar vrea Marinela, un chef de roșu, un chef de muncă, spune Cristian Roșu, după care adaugă. Tuturor ne lipsește un covridog. Băi, asta este o invenție formidabilă. Covridogul este... Da. E foietajul ăla cu cremvul într unul nu? Cred, Cred că, că la el se referă. Descoperit ne. eu. Noua merdene. nu no no merdene. merdene. Da. Uh -huh. Zic că -ți lipsește și tu, că noi putem să mergem până aici la colț să luăm unul. Da, un milion de euro îi lipsesc lui Gelu, Gelul nu înțelege, am mai explicat aici Un milion de euro mai mult te încurcă Deci doar îți dau așa un pic de parfum Cum e să trăiești bogat și după aia se termină banii și ai și terminat nasol. cu toată Băi, am avut o revelație Ia mm. Vlad, în sfârșit, ideea aia pe care o căutăm noi de ani de zile Eu, În sfârșit Covri, Covridog în Corbeanca N-ai treabă, mă păi Cum aici că n-aveți? Cu... Cum se faci covridog în mm. Cu Doar să pui avem, fir, avem... fir de aur pe el? E, e doar, hai, serios avem bărgări Avem lume. Avem șaormă aici Avem cofetărie, avem brutărie Dar n-aveți văzut tot asta, zic Dom'le, nu știu, cred că E să ideea uite. simplă de afaceri, ieftin, în un spațiu mic Să încerci <laughs> să te gândești la asta, te rog Asta e ideea, mă, să faci cofrigărie într-un sat E <laughs> ca și cum ai încerca <laughs> Să vinzi apă minerală în sat În sat nu se vinde apă minerală lume, uh, Apă plată Lumea nu înțelege, trebuie să dea bani pe apă minerală în schimb, Pentru șprizi, da Așa, Cine mai? Modan, lui lipsește un ciorap. Păi ca ciorap, e văzut ca au... da, în așa. Evadează în permanență? Da, da, da. Deci nu, eu cred că existez... se rătăcesc, nu evadează. Nu evadează, domnul. Mm. Așa, salariul din buzunar, somnul weekendul zice Alexandra Cristia. Câteva. Ce mai face Alexandra, domnule? Alexandra e bine. Da. e bine, E bine, e bine. Măsta de minte, seară am fost la stomatolog, spune Mircea. Uh -huh. Ce să zic? Și uite, un mesaj interesant, nu știu cum să-l interpretezi. Liniște dormitorului, spune Roxana. Uh -huh. Păi, să dai seama ce gălăgie acolo? Mă gândesc. Ce gălăgie în sufragerie. În sufragerie, evident. Mulțumim pentru mesaje. 7 și 44 de minute. Sugar, Maroon 5 la Europa FM. Bună dimineața!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 și 48 de minute. Ce vă spuneam de Radu că își caută loc de parcare în Iași? Asta face. Radu, încearcă și tu pe la domnul primar pe acasă. Vezi, poate de obicei domnul primar are o proprietate ceva mai largă și atunci te descurci. Nici nu mai știu cine e primar la, la ei am, am, am că unii fost unii au început să facă, unii au început să-și facă, așa, niște case mai mari, mai confortabile, cu piscine, cu nu știu ce, în vederea restului la domiciliu, știi? E, să fie da. Confortabil. Și-și spun -și, și gratii. Noi ne gândim ca să nu le spargă vreo șasca casa, <laughs> dar, de fapt, da. doar ca să se obișnuiască. Da, oricum o să fie o grămadă de cazuri de acum înainte, ca la noi, la nimeni, un sfert din marile primării au fost câștigate duminică de candidați penali, a socotit Digi24, care face următorul calcul, din 41 de primării de municipii reședințe de județ, că sunt 41 de județe în România, 12 au fost câștigate de candidați cu dosare penale în diferite faze. Mi-a de gândit sincer acum. De ce? Deci mă gândesc, mă gândesc că poate noi greșim undeva. Știi? Dar dacă de... electoratul, de exemplu, a votat, uite, în Baia Mare, da. unde? pe la Craiova, da. în multe zone de genul ăsta, Domne, dacă oamenii ăștia au votat pentru primarii respectivi, înseamnă că oamenii ăia chiar au făcut ceva. Da. Chiar merită și poate că noi greșim. Noi sau de DNA-ul. Facem... propunem, nu știu, un proiect de lege ceva sau o chestie care să ne scoată din situația asta. Domnule, Într-un nu știu, un baia mare, e un exemplu ales la întâmplare, nu că acolo așa. ar fi ceva. Da, dar în mare, popor. de exemplu. Domne a votat electoralul acolo. peste 50% din oraș, a. Da? Uh -huh. a votat pentru domnul primar de acolo, și el se află în arest. Da. Domne, să-l absolvim în mod automat da. de orice vină. Gata, să facem justiție prin vot popular. Exact, exact. Da. Domne-a da. votat da. poporul, dar nu mai poate. toată lumea așa, adică să nu mai fie judecători. Să se prezinte cazul la Antena 3. Și după aceea să fătește lumea, nu? Bine. Și tu ai ales total întâmplător, da. Da, Așa. mă rog, la România TV la astea, în fi. Așa. Da, bine, nu vorbim de toate cazurile. Cătălin Cherecheș, care Uite, a cu 70% din arest. Băi, 70% din arest, de unde e din 27 aprilie? Asta este un caz deja ajuns în presa internațională. Dar Mai știi avem... de ce a câștigat cu 70%? El a fost arestat undeva în 27 aprilie. Da. Deci, practic... Băi, omul nici n-a putut să-și facă în Campania mod tradițional întâmplă. campanie electorală. Dacă uh -huh. și-ar fi făcut campanie, îți dai seama 100%. ce scor scotea? Da. Să-i fi dat învoire să-și să să fi făcut campanie cu duba, așa că tu Bine. La Deva Mircea Muntean a câștigat primăria, deși are cazieră are fiți atenți, deci are o condamnare, o condamnare, domnule, de jurul nu numai e cu cercetare, nu știu ce. Condamnare de patru ani cu suspendare pentru abuz în serviciu, plus că e un traseis campion, domnul Muntean, a fost în toate partidele cât de cât importante, acum are un proces pe rol pentru că a șofată stare de ebrietate. Hey. Și la prins poliția, era atât de beat, a făcut senzație când a fost prins, era atât de beat încât s-a refugiat în boscheții de la marginea drumului. Deci la a fugit din mașină, dar a fugit doi mână mână. Metri, și Mai mult -a n-a putut așa să fugă. Dom'le, dar și stătea cu spatele la polițiștii care rugau să iasă pe principiu că dacă voi nu mă vedeți, da. nici eu nu vă văd. <laughs> Sau dacă eu nu vă văd, nici voi nu mă vedeți. Deci, ăla la săracul era totalmente bad bad. Bine, Ea, să ai nimic, Nicușor ți-a duce aminte da. că s a oprit la da. intersecție și îl claxonau toți el adormise? De pe ce era. Normal. Asta înseamnă cu adevărat să fi bad. Și mai e și Mircea Gutău de la Râmnicu Vâlcea, a fost primar și el, care a fost primar cam până prin 2010, când a avut un pic de treabă la închisoare, când a fost condamnat cu executare pentru corupție, trei hmm. ani și jumate a mai luat după aia încă o condamnare tot pentru corupție și s-au contopit pedepsele, a terminat omul pedeapsa, a făcut așa și acum se reabilitează, se reintegrează în societate, a candidat și locuitorii din Râmul cu Cuvâlcea l-au votat primar în ciuda faptului că fusese condamnat la pușcărie pentru că le furase banii. Ce poți să mai zici? Ce po po să mai poate zici? face rost de alții și de-napoi, nu știu. <laughs> Important este să iubească lumea și să te voteze. Mm -hmm. Dom'le, dar unii nici pe ei înșiși nu s-au votat la alegerile astea. De ce zice asta? Noi am dat săptămâna trecută știrea cu lista UNEPR din localitatea Sâmburești. Așa. Unde se face și vin bun. Așa, unde erau și două persoane de 90, respectiv 91 de ani. Mă rog, s-au la radio. Da. Nu, fiți atenți. Deci cu totul pe lista UNPR din Sâmburești au fost 12 candidați. Așa. Pentru funcția de consilier. Deci lista UNPR, 12 persoane pe lista UNPR au candidat pentru funcții de consilier. Câte voturi credeți că au primit cei 12 candidați? A, 12. Ai ca măcar și... ei s-au votat. 6. Deci... <laughs> deci. Deci. Nu râdești, domnule. Deci, nu râdești. că oamenii Nici măcar au fost ei nu, nu s-au votat singuri. Nici măcar pe ei nu s-au votat. Bun, tot de la UNEPR aici a candidat ca primar și un domn, pe Așa. care îl cheamă Nicolae Răducu. Așa. Pe lista de consilieri era fratele lui Robert și bunica Aneta. Așa. Deci Răducu, Robert și Aneta, membrii aceleiași familii, trei membrii aceleiași familii pe o listă, da? Așa. Câte voturi credeți că a obținut domnul Răducu, care, mă rog, erau trei membri de familie pe liste? Două voturi <laughs> Pentru că pe fie atent, au votat Aici e simplu, sunt combinări de trei luate câte două Nu te băi, ăștia da? nici în familie nu păi se votează da? trei ei Madame, da mă, dar alții au votat-o El cu frasul pe Aneta Aneta cu el pe <laughs> Răducu Și Răducu cu Aneta pe Robert Ia, păi Mai Fiecare a luat câte două, da deci bunica a zis, eu nu-l vătesc pe poamă la de răducu. Nu e posibil. Mămică. Eu țin eu cu frasul Robert. Da. Robert, tu trebuia mămică să că tu ești mea, mămică. Da. mea. <laughs> Rămâneți cu noi, avem știri peste 6 minute la ora 8 cu Ioana Brustur Capitanul și revenim după Republica Fantastică România. Ghiciți despre ce o să vorbim astăzi. Tot despre alegeri, normal.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 Ioana Brustur-Capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, George! Bine v-am găsit la știri plouă. Astăzi pe arii restrânse în Oltenia, nord-vestul Munteniei, Transilvania, precum și la munte, în restul teritoriului ploi slabe de scurtă durată vor cădea doar izolat, vântul va sufla mai tare pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse azi între 16 și 24 de grade, în capitală cer temporar noros, trecător mai este posibil să plouă, iar maxima va fi de 21 de grade. Tribunalul Maramureș decide astăzi dacă primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, va fi eliberat din arest. Înainte cu două zile de alegeri, el a solicitat să fie cercetat sub control judiciar. Cătălin Cherecheș se află în arest de la sfârșitul lunii aprilie și a câștigat un nou mandat de primar din spatele gratiilor. Mai multe detalii aflăm de la Ștefan Neunte. Cătălin Cherecheș a fost arestat preventiv pe 27 aprilie Fiind acuzat de luare de mită în formă continuată Și este încarcerat la penitenciarul Gherla din Cluj Chiar și așa el a câștigat primăria Baia Mare cu peste 70% din voturi Încă din noaptea alegerilor, el le-a transmis băimărenilor un mesaj pe Facebook În care le mulțumea din toată ființa lui Mai mult le spunea că va fi mai mult decât un primar Voi fi fratele vostru, copilul vostru, nepotul vostru Cherecheș și-a depus candidatura ca Dependent cu doar câteva ore înainte de a fi reținut de DNA. În primă fază, Tribunalul Baia Mare i-a respins candidatura, însă hotărârea a fost atacată cu apel. El este acuzat că ar fi primit 70.000 de lei de la o persoană din conducerea clubului de fotbal municipal Baia Mare pentru a susține financiar gruparea sportivă. La Brașov, primarul George Scripcaru, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită și abuz în serviciu și reales duminică pentru al patrulea mandat, rămâncă, ne rămâne încă 60 de zile sub controlul judiciar. Curtea de apel Brașov a decis prelungirea acestei măsuri preventive, dar acest lucru nu-i afectează mandatul, deoarece nu are interdicții referitoare la funcția de primar. Corpul de control al Ministrului Sănătății a început verificări la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală. În spațiul public au apărut acuzații potrivit cărora medicamentele necesare la terapie intensivă sunt ținute sub cheie și date cu prioritate pacienților tineri. Așa s-ar fi întâmplat și în noaptea incendiului de la Clubul Colectiv. Acum este verificată toată gestiunea pentru a se descoperi dacă există un surplus de medicamente. O ascultăm pe purtătoarea de cuvânt a Spitalului Pantelimon, Fiorela Mitoiu. În momentul ăsta nu mai există decât un singur dulap, cheia se predă de la medic șef de gardă către medic șef de gardă. Corpul de control este în cadrul spitalului, au cerut toate documentele de care au nevoie, au demarat ancheta. Șefa secției ATI, Laura Constantinescu și asistenta șefă, Laura Manea, au fost suspendate din funcții. Premierul Dacian Cioloș va asista la meciul de deschidere al Euro 2016 Franța-România. Șeful guvernului de la București va merge joi și vineri într-o vizită la Paris, unde va avea întâlniri cu premierul Manuel Valls și cu președintele François Hollande. Vineri, Dacian Cioloș va pleca împreună cu președintele Franței de la Palatul Elizei către Stadul France. Cei doi oficiali vor asista la ceremonia de deschidere a Campionatului European de Fotbal și vor urmări partida România-Franța. În Statele Unite, Hillary Clinton a ajuns la numărul suficient de delegați pentru a obține în democrată prezidențială, scrie presa de peste ocean, devine astfel prima femeie care intră în cursa alegerilor prezidențiale din America. Hillary Clinton, fost secretar de stat și fostă primă doamnă, a ajuns la cei 2.383 de delegați necesari pentru a primi nominalizarea democrată. Contra candidatul acesteia, senatorul Bernie Bernays, scrie însă că Hillary Clinton nu își poate aroga învestitura vestitura democrată înaintea Convenției Partidului din luna iulie. Adversarul republican în alegerile prezidențiale din noiembrie este cunoscut deja de o lună Donald Trump. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Continuăm cu sport! Luca Pastia! Dedeman ți aduce cele mai proaspete informații din sport la Europa FM. Suntem cu toții parte din echipă! Bună dimineața! Echipa națională de fotbal nu se va mulțumi să se apere în meciul de deschidere de la Eurocel cu reprezentativa Franței, spune mijlocașul Ovidiu Hoban. Campionul israelului Izraelului cu HPL Birșeva. El este anunțat titular vineri seara de la ora 22. În momentul de față mă gândesc să ieșim din grupe și tot ce vine peste este un bonus. Vom face totul ce ne stă în putință pentru a face mândră o țară întreagă. Au mulți jucători accidentați. Vom încerca să speculăm aceste probleme. Oricum noi trebuie să fim concentrați și mai mult decât motivați, să fim conștienți că putem să scoatem un rezultat bun contra Franței. Au o echipă foarte bună. Oricine va intra în teren vor fi jucători de top. Așa că noi credem în forțele noastre proprii și vom aborda acest meci la victorie. Alături de Ovidiu Hoban, la conferința de presă de ieri a fost prezent și Vlad Chiricheș, care a anunțat că este recuperat după accidentare și 100% apt de joc. Amintim, la antrenamentul de aseară s-a accidentat Steliano Filip, dar medicii au dat asigurări că nu este nimic grav. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Continuăm cu Republica Fantastică România. Nu-mi dau seama că am senzația că spațiile mici generează așa uh, sau o influență bună pentru cei care ajung acolo. Devin poeți. Mm -hmm. Devin, nu știu, uh, inspirația vine. Știi? Știi cumva, Eminescu, cu ăștia mai mari așa, cam cât au stat la pârnaie ca să le vină inspirația? Nu, no, dar domnul Cherecheș e pe cale să devină o să vedem imediat.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 Și 9 minute. Bună dimineața, prieteni, ascultați Europa FM. Vom fi în legătură directă cu Radu Constantinescu, doar câteva minute. Cum era aia? Cu două la primărie, două la prefectură, două... E la prefectură da. acum, în fața la prefectură. În parte cănile Europa FM, vom fi în direct, imediat. Republica Fantastică România. Nu se poate altfel. Câteva cuvinte despre noul vechi primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Așa. Care, știți, i-a arestat sub acuzația de luare de mită. Mărunțiși. Uh -huh. Și care, evident, a câștigat de, după gratii, după cum știm, mandatul lui cu 70% din voturi. Ăsta e un caz care, cum spuneam, ne face faimoși. A început să scrie presa internațională despre asta. În sfârșit, băimărenii, dacă nu știau cum să obțină notoritate internațională, au reușit. Bravo, oameni buni, ați devenit faimoși. În fine. Deci domnul și a reușit să transmită cetățenilor din Baia Mare, care l-au votat în număr așa mare, un mesaj de mulțumire pe care l-a publicat, probabil un apropiat, pe pagina lui de Facebook. Textul, fraților, este un monument de patetism lacrimogen. Cambio dolor por libertate. cambio dolor por libertate? Schimb durerea pentru libertate? Hey, acum, Ana. Hai să vedem ce a scris. Asta era din telenovela. Da, da, da, da. Pare interesant. Deci în acest mesaj primarul se declară și citez fratele vostru, copilul vostru, nepotul vostru. Eu cred că unii dintre, colegii lui, dintre noi lui colegi de cameră sunt dezamăgiți că de se așteptau să se declare și nevastă. Adică <laughs> frate, copil, nepot, da, și nevastă. Da. Uh. De asemenea, primarul din are spune că băimărenii și citesc din nou, i-au așezat lacrimi în ochi care îl mângâie. Deci poetul, bă, fi atent. Lacrima din ochi care mângâie Înțelegi, că, că ai fi putut să spui așa ceva? Eu am rămas cu prestanțe și din liceu Să știi să înțeleg unele poezii Dar da. o să sar peste niște trepte și o să încerc Să înțeleg pe domnul Cherecheș De asemenea, primarul Cherecheș Promite concetățenilor că Și citesc din nou Fiecare dintre voi se va simți puțin primar Acum, nu știu cum să zic, dar având în vedere circumstanțele, eu mi-aș dori să nu mă simt deloc primar, adică vreau să în dorm liniștit astea. în patul meu noaptea, da, nu mă interesează să-ți primar. Și textul este, fiți atenți, deci am un pasaj aș vrea să cităm, citim niște pasaje mai lungi din această cum să spun, operă din Gulag scrisă cu sânge pe pereții Facebook-ului personal. Zice așa, citez. Dragii mei, domnul Cherecheș, vă mărturisesc că sufletul meu a fost de nenumărate ori pus la încercare, dar de prea puține ori am lăsat să se vadă emoția ce mă cuprindea. Deci el este bărbat de piatră, adevărat, dar de data asta. Totuși o crăpătură apare în stratul de rocă al sufletului său și se vede luminița. După care continuă: Mă deschid astăzi în fața voastră și vă spun că în ultimii 15 ani am lăcrimat când tatăl meu a plecat să mă vegheze din stele. M-au cuprins lacrimile când din arestul nedrept am auzit-o prima oară pe mama. Acum voi mi-ați așezat lacrimi în ochi, lacrimi pline de speranță și recunoștință, lacrimi care se aștern și mângâie. Vă mulțumesc și vă iubesc! Continuă. Citez. Vă spun cu mâna pe inima mea. Deci formularea este, vă spun cu mâna pe inimă, nu cu mâna pe inima mea. Deci, cum ar fi? Zafă, îți spun cu mâna pe inima ta. <rătări> nu mulțumesc. Vă, vă spun cu mâna pe inima... Dacă vine Antonia, putem să facem? Nu, nu, nu, Aș vrea să spun ceva cu mâna pe inima ta, Antonia. Așa. Vă spun cum ne bate velea, dar nu ne vedem. Vă spun cu mâna pe inima mea că voi fi cu voia voastră mai mult decât un primar voi fi fratele vostru, copilul vostru, nepotul vostru, iar fiecare dintre voi se va simți puțin primar. Renaștem, reconstruim împreună Baia Mare. Vă iubesc! Mă scuzați domnul și dacă ne auziți de acolo de unde sunteți acum. Nu vreți să fiți primar totuși? Știți, aveați ocazia asta și înainte să Auzi puneți de... mâna pe ceva. Da. Asta în de cazul când... în care se va dovedi. Dar nu vreți să fiți un pic primar dacă v-au ales oamenii ăștia și au avut încredere de... în dumneavoastră? Dar decât poet, mai bine primar da. Dar semnătura este Semnătura este epocală, este semnătura de vodă Fiți atenți Semnează așa, Cătălin Prin dragostea voastră și dragostea mea pentru voi Primarul municipiului Baia Mare <laughs> Cum o să semnezi așa? Deci semnează Cătălin Prin voia norodului Voievodul vostru, știi? e o poezie la Baia Mare. Da, hai că le liberează azi și băi mărenii o să-și primească primarul, primarul bine meritat. <laughs> Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Vem. Schimbă tot. Andrea a fost la Europa FM8 și 18 minute. Mă acum la câți primari sunt arestați prin țară. Știi cum sunt uh, plăcuțele alea de la intrare în fiecare oraș? Nu știu, orașul cu tare, Focșani, localitate de frontieră, știi și așa mai departe. Sau înfrățit cu localitatea nu știu care de, din Franța. La fel să scrie și, în, uh, și cu primarii. Uh -huh. uh, Baia Mare. Primar în libertate, stau aha, după aha, aha. caz, adică... Primar încă în libertate, să, să lasă stim. mai mult spații. Exact. mi-a sugerat cineva, de fapt, că domnul Cherecheș, când a scris faza aia cu Vă spun cu mâna pe inima mea... Baladă pentru voi De fapt voi a mereu. greșit, da, a greșit. De fapt e un act, a vrut să spună, Vă spun cu mâna pe banii voștri, că voi fi mai mult decât un primar. <laughs> Radu Constantinescu e cu noi în Iași. Bună dimineața, Radu! Bună dimineața! Caravana Europa FM a sosit la Iași pentru o scurtă, dar intensă oprire în acest minunat oraș. Ne aflăm pe strada Anastasie Panu, chiar lângă prefectura Iașiului. Am sosit pe locație, începând din așa... moment. locație? <laughs> Auză, au primarul în libertate, că asta ne interesează. Prefectul ăștia, oficialitățile sunt libere. Sper, nimic, nu mai putut să de nimic de la o zi la mă gândeam, de ce ai spus ceva mai devreme Ce ar fi dacă și primarul localității înfrățite ar trebui arestat pentru Da, domnule, dacă sunt frați pentru asociere Adică dacă sunt asociați la bine pentru, pentru asociere la la Comitere de infracții da. Deci da, sunteți -a... la prefectură, împărțiți da. cănile Europa FM Exact, vom rămâne aici, abia aștept să-i cunoști și din Iași. Pentru Luca și a avut un mesaj. Te rog. Luca, sper că te ai mai dus pe la biserică în ultima perioadă. Fiecare și că că a dimineață, cred mai simple la dublu <laughs> ah, sau nimic, că dar... te supărat ascultătorii si noștri. Te refer cumva la concursul de ieri? În general. în general. În general, general. general a, întrebările da. sunt de vis, mă. că probleme lui Radu în teritoriu. Da. Exact. <laughs> Multă pentru Vlad, alte lucruri pe care le-am de transmis din parcursulătoriu. Să rumâna domnișoarelor care... Da, mă înțeles. Asta. Radu, și dacă și tot ești la Iași, vorbesc cu mama să-ți dea două borcane de zacuscă, să viști <laughs> cu ceva de acolo? De da, pune-le pe tren. De-le la șofer. Exact. <laughs> și George ești aș așteptat în caravană, neapărat. La anul nu mai scapi. Da, plecăm în caravana dacă ne ajută și Vlad, plecăm cu uh, caravana Europa da. FM. Zimi unde vei fi după amiază, de, din de? și unde plecați? Uh, spre Vaslui. Spre Vaslui, perfect Avem prieteni și acolo Îi salutăm pe Vaslueni, sunt prieteni noștri Ascultătorii noștri Așa că abia aștept să vă întâlniți Pentru drum cu prioritate și pentru căne astăzi Mulțumim Radu, numai bine Multă plăcere dimineața frumoasă Apropo de Vaslui, nu știu dacă mergem chiar în Vaslui Cred că mergem în Bacău Dar Sorin Saizoare lucru să ne spună În turul României peste doar câteva minute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 Vino la Dedeman și echipează-te cu coasa electrică Greenman 1000W la doar 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Trăiește experiența campionatului la tine acasă. Profită de reducerea buyback de până la 150 de lei la orice televizor cumpărat de la Altex. cumpără -ți LED High Definition Panasonic cu diagonala de 81 de centimetri la numai 899,9 lei. Preț la schimb cu un televizor vechi. În plus, aplică pentru Card.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 ¡Pura música! 8 și 28 de minute Din acest moment 10 minute aveți la dispoziție Pentru a vă înscrie în bătălia sexelor 1769 SMS cu taric normal Scrieți deșteptarea numele vostru și orașul În care ascultați Europa FM Dacă vreți să ajungeți în direct Și în câteva minute să ne luați banii Premiul de 300 de lei 1769 scrieți deșteptarea Numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Turul României imediat după Liam Rimes Muzică de film can Fire the Moonlight Într-o dimineață frumoasă cu decepțarea și Europa FM wait 769 SMS cu tarif normal Dacă vreți să veniți În bătălia sexelor pentru premiul De 300 de lei, vă puteți înscrie Din acest moment Turul României la Europa FM Nu să râd sau să plâng pentru Informația următoare la Pârjol În județul Bacău Oamenii sunt rupți de lume în urma inundațiilor. autoritățile sunt rupte și ele de realitate, satul Bărnești a fost grav afectat de inundații, drumurile și podurile au fost distruse, iar locuințele oamenilor inundate. În ciuda solicitărilor de la ISU, nimeni de la primărie n-a trimis o situație cu pagubele astfel încât localitatea să primească fonduri de la guvern pentru refacerea infra infrastructurii. Primarul, în funcție, a pierdut alegerile și nu mai vine la primărie, iar candidatul câștigător nu poate lua nicio decizie din cauza că n-a fost validat. Pompierii de la ISU au adus apă pentru localnici, dar inițial primarul nu le-a dat voie să o distribuie. Uh, Republica Fantastică România, Sorin Saizu, da, bună pe dimineața! De principiu că avem destul la apă deja. Da. <laughs> Sorin, bună dimineața! Bună dimineața! Satul Brănești din comuna băcăoană Pârjol a fost distrus de ape. Practic râul care traversează zona și a schimbat cursul în urma unei viitor și curge acum direct pe drumul de acces din sat. În ajutorul oamenilor rămași prizonieri între ape au sărit pompierii de la Isu Bacău. De câteva zile aceștia muncesc să scoată satul la liman. Nu au primit ajutor de la primăria din localitatea Pârjol. Pompierii de la ISU au adus în ultimele zile și apă pentru localnici, dar inițial primarul nu le-a dat voie să o distribuie și a motivat edilul că este o perioadă de campanie electorală și că el ar putea avea probleme. În dimineața de după alegeri, când din nou cei de la ISU au venit să le aducă sătenilor din părnește apă și alimente și să lucreze pentru remedierea pagubelor produse de inundații, primarul a fost negăsit. la primărie nu, la domiciliu. nu, la dispensarul din sat nici atât. L-au căutat localnicii și l-au găsit în cele din urmă la Crâșma din sat. Edinul a pierdut alegerile. Ier, și... își, își stingea amarul aici. Îi exact stingea, stingea, stingea pârjolul. Stingea... Da, îi dădea cu apă. Exact asta făcea și neca amarul pentru că apă pierduse alegerile. A uitat tot din cauza asta să trimită la ISU o situație cu pagubele din comună, astfel că nu se știe cum vor fi despăgubiți oamenii de acolo și când va fi refăcută infrastructura. Fântânile au fost colmatate, 60 de familii sunt practic afectate de inundațiile de săptămâna trecută în satul Bărnești. Păi dacă n-a avut și el noroc să fie arestat sub acuzații de corupție, acum sigur se realegea. <laughs> Așa are o problemă. Da. Da. Rămâne în da. Nu nimic că se întâlnește cu alegă... alegătorii bănuți zi de zi Cu alegătorii da. în, <laughs> în următorii 4 <patru> ani <laughs> Mulțumim, Sorin, să 8 și 34 de minute Avem deja înscriși pentru bătălia sexelor Bataie, bătaie o să fie în următoarele minute Pentru premiul Vede. de 300 de lei Avem întrebări Vlad s-a ocupat de asta Hai că vedem noi ce o să iasă imediat Blondie, Maria, în la Europa FM Bună dimineața!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 Who wanna make a... Ooh, don't you wanna take a home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 încă 8 minute. Bătălia sexelor la Europa FM. 300 de lei avem și în această dimineață. Sperăm să ne luați banii cu totul, cu totul, cu totul. Sunt de vorbă cu Andreea din redăuți. Bună da. dimineața, Andreea. Bună Andreea. Dimineața. Ce faci? Bine, la servici. Ah, mă înțeleg. Faci o pauză de 2-3 minute? Da. Perfect. Uh, Lavem avem și pe Radu din București. Bună dimineața, Radu! Salut, Radu! Bună dimineața. Bună dimineața! Bine ai venit! Ai timp? De Două am minute, da? Te-am deranjat? De, nu sunt în mașină și tocmai așteptam uh, că am avut o problemă. La un bancomat, am rămas cu cardul înăuntru, dar e, e ok, am rădare. Banii să fie afară. Cardul poate da. să rămână înăuntru. No, no, nimic n-a fost. Am înțeles. Bine, Andreea și Radu, răspundem la cât mai multe întrebări. Cine începe? Bă, se înceapă. Bine. Andreea, care este singura țară care ocupa un întreg continent? Australia. Australia e răspunsul corect, ai primul punct. Radu, vezi că e bătrâneasă, Andreea. Spunem, care e singurul oraș din lume așezat pe două continente? Istanbul. Istanbul e răspunsul corect. Andreea, care este numele popular al elementului denumit științific oxid de hidrogen? Uh de apa. Apa. Păi, da, cum a luat-o? Cum ai gândit-o ea? Mai. zile uh -huh. și nouă. Am luat-o chimic, invers Am înțeles. Păi, Vlat, ai fi știut asta? Te prindeam, bă. Uh, vrei răspunsul cinstit? Da, cinstit. Da, știu. <laughs> Radu, cum se mai numește în termeni populari clorura de sodiu? Sare Sare, e bine. 2 la 2 până acum. Andreea, ce scriitor și filozof român a scris romanul Mai 3? Mircea Eliade. Mircea Eliade. Radu, Bilete de Papagal a fost o revistă culturală scoasă în interbelic. De ce mare poet român? Uh, Tudor Arghezi. Tudor Arghezi? Asta e întrebarea. Tudor Arghezi? Tudor Arghezi. Da. da. Bravo, sunteți la egalitate. Am ajuns la penaltiuri, cumva. Andreea, care este cea mai apropiată stea de Planeta Pământ? Eh, uh, ce am stea. Nu, nu cea, nu. Soarele e. Ba. Ai e cea mai apropiată poezie de planeta la Pământ. Fi. Bine. Bine. Uh, nu nimic. Hai să vedem ce face Radu la următoarea întrebare. Care e cea mai apropiată planetă de Pământ? Uh, Venus. Venus. Bravo! Bravo, Radu! Acum eu v-aș da banii mândurora, serios. Îi merită. Mai ales dacă s-a blocat cardul. Am în deiaură, spune bine. bine. Fericități! Andreea, felicitări. Măceți schimb de numere și vă înțelegeți. Voi. Da, da, da. Radu! Da. Uite, mai ai 300 de lei să-i pui pe cardul ăla de... S-a blocat mai devreme Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, mai. Felicitări, rămâi cu noi Radu din București a câștigat 300 de lei În această dimineață La bătălia sexelor, Gadget News urmează Abia aștept să aflu Ce-a mai pregătit, Vlad Despre ce mă rog. place cu nostru. Adica? O salteluță deșteptă. Ah, A, e cu, cu mă iertați. <laughs> Rămâneți cu noi, 8 și 42 de minute. Continuăm cu puțină apă, că tot am vorbit de mai devreme. Loredana și Cabron în deșteptarea.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 66 de minute. Gadget News la Europa FM. Da, da, un gadget care ne place nouă, o saltea inteligentă care ne ajută să dormim mai bine. Eu, și... mie nu -mi trebuie saltea, cred că eu sunt, eu sunt propria saltea și uh -huh. reușesc să dorm, mă și adorm instant. <laughs> cred că ne-ar trebui o saltea care să ne ajute să dormim mai mult. Mai nouă, mult, mai da. da. Sau sa ne dea niște timp. Cred că uh -huh. dacă am rezolvat și cu niște timp. Deci ideea unui grup de designeri și ingineri chinezi o saltea termică inteligentă care colectează permanent date privind somnul tău și își reglează automat temperatura astfel încât să-ți ofere un somn cât mai confortabil. Cât de simplă ideea. Așa pare. Când dormim temperatura corpului variază ușor, avem nevoie să ne fie cald și bine ca să dormim. Apoi avem nevoie de o temperatură ușor mai scăzută pentru somnul profund din timpul nopții, un somn odihnitor la care ne place. Dimineața, când vine vremea să ne trezim, temperatura corpului crește la loc. Deci e o un Deci zafia de -n... Dacă reușești să faci o călzire chiar înainte să te trezești, sigur te trezești mai ușor. Asta e, ăsta e secretul pentru tine. Numai mă să încerci. Bine, dacă am apuc salt... să fac și încălzirea de dimineață, asta înseamnă nițel sport, mă trezesc. Dar trebuie să ajung acolo, în sensul în care să fiu pe verticală, nu pe, vert... pe orizontală. Eu tot îți fac cadou un ceas de la care te curentează. Îmi mulțumesc, nu. <hih> Salteaua inteligentă urmărește chiar acest lucru. Variață de temperatură perfectă pentru un somn perfect. Mai mult, temperatura e diferită pentru zone corporale diferite. E mai cald la cap, și la picioruțe, mai răcăros la burtică. În plus, temperatura poate fi reglată diferit pe două zone, stânga-dreapta, pentru el și pentru ea. Ghici, să dea mai cald salteaua pe partea ei? <laughs> Evident, salteaua asta are diverse senzori care monitorizează bătăile inimii, mișcările din tipul somnului ca să-ți analizeze calitatea somnului prin intermediul unei aplicații și se sincronizează cu aplicația de pe smartphone prin clasicul deja Bluetooth. Și are un sistem de deșteptare silențioasă prin vibrații, numai pe partea ta. Dacă vrei, îți vibrează ca să te trezeați. serios. Serios? Deci vibrează, da, nu bipe, îți vibrează saltea așa sub cap. Asta e saltea favorita a domnului Mărmureanu. Cred ce să se miște Auzi, dacă, dacă vibrează pe partea ei riști să spună Lasă-mă în pace, n-am chef <laughs> Mă gândesc Deci vibrează da. la ea și te trezește cu sunete Da, pe okay. tine uh -huh. da, Interesantă saltea, ce să zic Acum cred că se poartă cele de plajă Sau de baie, mă rog uh -huh. Eu în direcția și merge Și n-aș încerca să adorm pe ea, că cine știe Mă trez la turci dacă pleci din Marea Neagră. Tu ai plecat la grește, 30 la tot. Ce oare. Bine, asta a fost Gadget News astăzi. Întâmplări din Galați peste câteva minute. Ina Babab cu Eric Turner la Europa FM. Bună dimineața!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 Mr. Frisky. Uh, hey. Bop bop, close the shop. Big eye on the rock. Bop bop, bop bop, bop bop, bop bop, bop bop, close the shop. Big eye on the rocks. Bop bop, bop bop, bop bop, bop bop, bop bop, wake up, it's a for the a Everything till the juices treatment. in. Uh -huh. Mix it up till it's bubbling. Yeah. Now you're tripping up the good. good. Get you rocking like an animal. Up. Pop, pop, pop, pop. <laughs> pop, pop, pop, pop, pop, pop, tap on the rack, they're dancing in the street Hands up, haul back and come And dance with me. tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap the tap tap tap tap tap tap tap close the shop Against the wall, Mr. Officer. I don't know nothing that is a truth. 8 52 de minute, ascultați Europa FM. Cum era înainte? Doi pași înainte și doi înapoi, nu? Cam așa se făcea încălzirea, acum e cu bab, bap shoot de bap. Uh -huh. E mai la, la mod nu E un pas înainte, doi înapoi. Da? La... Nu știu că... La politicienii români. Yeah. Un pas okay. înainte, da, da, da, da, doi da, da. înapoi. Și s-a văzut la alegerile astea, s-au întâmplat o grămadă de chestii. Păi, mie nu mi iese din cap o întâmplare de la... din timpul votului de duminică deci s-a întâmplat în galați, la o secțiune de votare acolo. Mă rog, a fost un incident, n-a fost mare șmecherie, doi membri ai comisiei au fost surprinși când dădeau câte două buletine de vot în loc de unul. Se termină mai repede așa. Da. Vă văzut Da. asta încercau. Și, și lumea s-a prins și a zis, numai da câte unul să ajungă la toată lumea. Exact ca pe vremuri. Deci, da, deci ăștia dădeau câte două buletine, două de primari, două de consilier. nu știu ce-a fost în mintea lor, dar pe bune... Bun, și evident a ieșit scandal acolo când s-au prins ăștia, a fost chemată poliția, nebunie, nu știu ce. Doi membri făceau treaba asta, unul dintre ei, când a văzut că iese gălăgie, s-a tirat. Și-a luat de deci și-a și plecat acasă. Da, și-a luat gentuța și t -t -t -t -t -t -t, așa, a luat-o pe culoare și până se le murească ăștia, s-a cărat acasă. Cealaltă persoană, infractoare, că a fraudat da. votul, da? Deci altă infractoare, o doamnă, s-a refugiat în cabina de votare înțelegi, Deci în cabina de votare, de unde a repuzat Și a tras perdeluța. Cum după perdeluța aia s Da, bucat? mă, deci ea s-a baricadat cu perdeluța pe cum. Deci era presa acolo, au început să filmeze, și Băi, se vedau picioarele doamnei. în cabina de votare peste păi ce care asta e. Acolo. Da, votul e inviolabil. Deci, înțelegi, n-a fost chiar... Adică ea s-a dus acolo, secretul votului e garantat, votul e inviolabil, nimeni nu poate intra peste tine în cabină. Că cine intră devine infractor a da, da Băi și era situația asta în care toată presa călare În fața perdeluței acolo Îi filmau picioarele Că se vedeau gambele Doamna avea niște gambe frumoase așa Pantofi cu toc, niște pantofi Bejulie așa foarte drăguți cu toc Păi și cât acolo? Băi a stat vreo jumătate de oră înăuntru Și ăștia afară, haideți doamnă, ieșiți vă rog frumos Au o cu dulci. o fi confundat cu o cabină de probă Știi? Acesta Azi... o femeie în cabinet de probă, exact Auzi, tu cât stai zilnic După perderea? <laughs> mă întreb, doar <mă. laughs> Vă dați imagine ce a fost în mintea femeii Deci confruntată cu situația Care totul se prăbușea În jurul ei, mama, au o o să fac pușcărie Trebuie să, unde să fug? În cabină după Și a fugit ieșit sau mai acolo? După, nu, după jumătate de oră de votare S-a blocat, îți dai, a venit poliția Și după jumătate de oră a acceptat A ieșit, s-a dus la secție să dea declarație A cedat bani, la ciocolată rom Frumoase alegeri <laughs> Cred că au omit o știi cu ce au momit-o? Au omit o cu articole de îmbrăcăminte că minte te reduceri. Eu pus așa, știe, <laughs> ca firimituri le, cere <Vouchere> de cumparaturi. <laughs> Vara asta toți românii se pricpe la fotbal, dar nu mai unii cunștigă la tenis.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 EMAG, mașină de spălat vase Sharp Slim, 10 seturi, 8 programe Clasă A+++, și display LCD La doar 1949 lei EMAG La malul mării S-au născut iubiri La malul mării s-au creat familii La malul mării Te bucuri cu familia ta Descoperă familia Fenicia Pe feniciahotels.ro Fenicia Vacanța trece, amintirile rămâni pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Este ora nouă, bună dimineața! Ioana Brustur-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri plouă. Astăzi pe arii răstrânse în Oltenia, nord-vestul Munteniei, Transilvania, precum și la munte. În restul teritoriului ploi slabe de scurtă durată vor cădea doar izolat. Vântul va sopla mai tare pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade. În capitală, cer temporan noros, azi trecătorii este să posibil să mai plouă, iar maxima va fi de 21 de grade. Guvernul se pregătește să adopte ordonanța privind salarizarea bugetarilor. Documentul se va afla pe masa executivului în ședința de mâine. De la 1 august va intra în vigoare, vor intra în vigoare toate corecțiile pentru cei încadrați în aceeași unitate, la aceeași funcție și aceeași vechime. În ceea ce privește grila pe educație, aceasta a fost definită într-un mod similar cu cea din sănătate. 50% din aceste creșteri intră în vigoare de la 1 august 2016 la un loc cu celelalte și se finalizează în decembrie 2017, așa a anunțat ieri Ministrul Muncii. Dragoș Păslaru. Prin includerea educației ca familie ocupațională de la 1 august 2016, discutăm de jumătate din numărul total de persoane salarizate în sectorul public care vor beneficia într-un fel sau altul de corecțiile disfuncționalităților existente în sistem. De la 1 ianuarie 2018 este luat în calcul și bonusul de performanță pentru profesori similar cu cel din domeniul sănătății. Sindicaliștii din educație sunt însă nemulțumiți că trebuie să aștepte atât de mult, o spune liderul FSLi Simeon Hancescu. Doream, așa cum am cerut miercuri a trecut în stradă, ca a doua tranșă să fie undeva la antia 2017. Este prea, prea îndepărtată, un an și jumătate, este prea mult. Iar liderul cartelal, Bugdan Hosu, atrage atenția că totul depinde de bugetul pe care îl vor avea la dispoziție viitorii guvernanți. Problema creșterii salariale pentru la anul depinde dacă viitorul guvern, față de anvelopa salarială existentă astăzi, va aloca sau nu resurse financiare suplimentare. Potrivit ministrului Muncii, impactul bugetar al corecțiilor financiare pe care le va aduce ordonanța privind salarizarea bugetarilor va fi între 800 și 900 de milioane de lei pentru ultimele patru luni din acest an. Anul viitor, cu tot cu bonusuri de sănătate, impactul bugetar se va situa undeva între 2,5-2,6 miliarde de lei. Incendiul care a distrus ier fabrica de încălțăminte din Jilava nu a fost lichidat nici până la această oră. Pompierii au supravegheat peste noapte ruinele clădirii. Am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al Isu București, Ilfov Daniel Vasile. În acest moment, la locul intervenției, mai avem opt autospeciale de stingere, care au pe cele două laturi ale halei, care mai erau accesibile pentru intervenție. Vă pot informa că pentru stingere s-a atât cu apă cât și cu spumă, având în vedere natura materialului combustibile din interior, iar în ceea ce privește stadiul incendiului, în continuare ardemognit, cu degajare intensă de fum și, cu siguranță, intervenția pentru stingere va continua pe tot parcursul zilei de astăzi. În acest moment nu se poate vorbi despre stabilirea unei cauze, atât timp cât intervenția este de Inspectorii de mediu analizează gradul de poluare din zona incendiului din cauza substanțelor toxice care au ars. Populația nu este în pericol, deocamdată nu s-au înregistrat depășiri ale nivelului de poluare, a declarat reprezentantul gărzii de mediu. Un pompier și-a pierdut viața în timpul intervenției ieri, un zid s-a prăbușit peste el. Procurorii militari au deschis un dosar penal, anchetatorii verifică dacă au fost respectate normele de securitate în muncă. Pompierul a fost avansat post-mortem la gradul de sublocotenent. Ioana, mulțumim pentru știri, continuăm. Con Sport Luca Bastia. Bună dimineața, Argentina a învins cu 2-1 Chile în prima etapă a grupei de la Copa America. Di Maria și Banega au fost marcatorii pumelor în debutul reprizei secunde și și-au și pasat la cele două goluri, iar pentru un vin și-a înscris Fuenzalida în ultima fază a meciului. Lionel Messi a rămas pe banca de rezerve a Argentinei. În cealaltă partidă din grupă, Panama a trecut tot cu 2-1 de Bolivia. Paul Pap a semnat cu o echipă din Liga a doua elvețiană. După ce și-a reziliat contractul cu Steaua, fundașul de 26 de ani semnat pe trei sezoane cu FC Vil, care i-a oferit un salariu mult mai bun decât cel avut la vicecampioana României. Papa a fost titular în națională la începutul preliminariilor pentru euro, dar nu a mai fost convocat din cauza prestațiilor modeste avute la steaua. El spune că a acceptat să joace în Liga a doua din Elveția pentru că este bine plătit, dar și fiindcă FC Vil a investit foarte mult și vrea să promoveze anul viitor. Luca, știi știrile din sport, mulțumim! Avem 1600 de euro la dublu sau nimic, L-avem pe Cătălin Tolontan, arena lui Cătălin Tolontan, în câteva momente. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine, pe aceeași frecvență cu tine. Feel my way through the darkness.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 10 minute, bună dimineața 1600 de euro peste doar câteva minute pentru dublu sau nimic Înscrierile încep imediat Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM Cătălin Tolontan a revenit în studioul Europa FM, bună dimineața. bună dimineața Pe unde ai mai fost? Pe la ce spital ai mai trecut? Pe cine mi-ai vizitat? <laughs> Avem un program național foarte interesant, noi românii, început în 2013, care se numește Acțiune Prioritară la Terapie Intensivă. El a fost promovat de un medic din Timișoara, doctorul Dorin Săndesc, cel care a ajuns la un dat și secretar de stat în guvernul, guvernul Ponta suntem în următoarea situație. Îmi dau seama că lumea e supărat acum pe politicieni după alegeri, dar sunt situații în care cred că ar trebui să fim supărați pe noi, nu neapărat pe politicieni. Adică chiar sunt situații în România, îl rog pe Vlad să tragă un pic de aer în piept, că știu că va protesta aici, când politicienii își fac treaba și noi nu le facem treaba. Și voi da acest exemplu al acestui program național sanitar care se numește Acțiune Prioritară în Terapie Intensivă. România alocă aproximativ 60 70 de milioane de euro pe an pentru ca fiecare pacient care ajunge în terapie intensivă în România să aibă ce mai bună șansă posibilă. Fie că e tânăr, în vârstă, fie că a avut un accident cerebral sau a fost lovit de mașină, fie că e pentru prima oară în spital sau 10 oară în spital, în momentul critic al vieții sale, orice cetățean român are dreptul la cea mai bună asistență posibilă, fără ca statul să se gândească la bani. Cam asta este ideea acestui program formulată pe, pe, pe scurt. Că e că nu e asigurat, nu fă contează. Fără să se gândească la bani în limita a 70 de milioane de europeani. Exact, în limita a 70 de milioane de europeani, care, așa cum spuneau directorii de spital zilele trecute când am vorbit cu ei, nu sunt atât de mulți bani, nu vă imaginați că sunt dat chiar așa de mulți bani. Bun, nu sunt atât de mulți bani, 70 de milioane de europeani pentru... O... Să spunem că tratamentul în ATI intervenția în ATI poate costa enorm, adică este un e cost adevărat. foarte mai E adevărat, și Astfel. sunt 105 spitale, deci cam 700 de euro în medie pe, pe, pe spital pe an. Nu e, nu e prea mult. E, în momentul însă în care a izbunit acel scandal de la Sfântul pantelimon, când un șef de secție de la ATI le spunea medicilor că nu au medicamente pentru toată lumea în acest program pe ATI și că cine reușește să ajungă până în 20 ale lunii la spital poate fi salvat cine nu mai ușor, sau că există varianta pe care medicul respectiv o impusesc în spital, și anume să dăm la cei care, au, care merită, care au o șansă, la tineri și ceilalți Dumnezeu cu mila, ne-am pus întrebarea logică bun. Dacă e așa, totuși, hai să vedem de ce nu ați reclama faptul că nu vă ajung medicamentele, nu vă ajung banii, dacă sunteți nevoiți să faceți această împărțire Cătălin, cinică. Cătălin, scuze-mă Știi ce, asta e triere de teatru de război. Deci asta este trierea de teatru de război. Cum citim în cărți, cum era în al doilea război, dacă urlă, înseamnă că mai au șansă. Dacă nu zice nimic, înseamnă că... Deci asta e trierea de teatru Bun, de război. Asta se întâmplă în România. Exact, asta spunea doamna de la parte. Exact. Partea, de sau trierea de schimoși. Schimoși își lasă bătrânii să iasă din iglu și să ducă în... Da. Adică în albul că... zăpezii pentru că nu îi mai pot suporta da. uh, cei tine. E, e cumplit totuși cu o țară ca România care are totuși un produs intern brut de 140 de miliarde de euro anual că într-un spital managerul ajunge în astfel de situații știi? în care trebuie să facă triere de război. Exact. Numai că am avut curiozitatea să luăm de la Ministerul Sănătății banii alocați pe fiecare spital și banii cheltuiți până în momentul ăsta. Și ceea ce am găsit la Sfântul Pantelimon este șocant, pentru că ei au deluat în fiecare an 1,2 milioane de lei pe acest program APATI și au cheltuit în primele patru luni ale anului, inclusiv aprilie, că mai nu e încă de contat, 89 de lei. Asta înseamnă că ar fi trebuit trecuseră 4 luni, adică o treime din an, ar fi trebuit să cheltuiască aproximativ o treime din bani și au cheltuit de cinci ori mai puțin decât ar fi trebuit să cheltuiască pe primele patru luni. Și cum Bun. se explică asta? Bun, exact întrebarea asta am pus-o și noi, Ministerului Sănătății, de câteva ori, pentru că n-am vrut să ne apucăm să vehiculăm o cifră fără să o verificăm și să imputăm spitalului, plecând și noi de la ceva ce nu ar fi trebuit imputat, pentru că am pornit la reflexul uman, umenesc, și ne-am întrebat, nu cumva spitalul a cerut puțin bani pentru că ministerul oricum nu i-ar fi dat? Și am întrebat pe ce de minister, nu cumva n-ați avut bani și atunci știind că nu i-aveți oamenii din spital n-aveau de ce să fie ceară și uite, ajung în situația să spună uh, alegeți între părinți și copii ați văzut probabil da. oamenii care ascultă Europa FM au, au văzut replica aceea antologică de sâmbătă parcă a ortopedului de la Spitalul Sfântul Pantălimon care a întrebat de câteva reporter dar dumneavoastră dacă ați fi fost pus în situația de a alege între a vă salva părinții și a vă salva copilul ce ați fi făcut? Bun, de un cinism absolut da, replicat. Da. E, Ministerul Sfântării a spus foarte clar, nu, avem banii. Bun, și de ce nu vi-au cerut? Stați să întrebăm și noi, i-au întrebat la uh, spital, pentru că nu au avut suficient de multe cazuri critice. Deci, nu au avut cazuri critice. este răspunsul directorului Gheorghe Popescu de la Sfântul Pantelimon, atât de multe, încât să ceară decontarea pe acest program păi APA-i. Și atunci, de ce era nevoie de triere? E, bună întrebare. Buna tristă Bun, și Poftenește sunt toate minciunile? Adică nu, adică au bani necheltuiți. Dar uh, șefa de la ATI la, de acolo spune să triem că nu avem bani, nu înțeleg, adică e ireal, e, e nu-mi nu da seama. E, este ireal în materie de declarații, este absolut real și pe cifre, încă o dată. Au de cheltuit 1,2 milioane, au cheltuit 89.000 de lei, răspuns oficial al Ministerului Sănătății către gasta sportului, după ce au, noi am întrebat repetat ca să nu facem o eroare și să nu năpăstuim pe cineva uh, absolut aiurea, a fost director Gheorghe Popescu ne-a spus că nu a avut suficiente cazuri critique astfel încât să deconte, să ceară mai mulți bani. Asta e situația reală. Apropo de primarul Cherecheș din Băia Mare, că vă auzeam mai devreme. Toți suntem foarte buni la patetisme și la retorică. La cifre avem o problemă. Când e să punem cifrele pe masă și să vedem realitatea și să urmărim faptele până la finalul consecințelor lor. Deci iată de ce nu sunt bani în spitale. Sau în spitalul Sfântu Pantelimon cel puțin. Da. Acum, Discutând realist, e posibil ca acest program, care e extrem de nobil și de binevenit, să aibă niște cusururi. E posibil ca el să nu cuprindă toate cazurile importante, să fie nevoie să lărgim, să, să schimbăm niște criterii. Dar, pentru asta, managerii de spital trebuie să vorbească, să spună: Uitați ce problemă avem, tragem prea puțin bani pentru că mai trebuie băgate niște cazuri în toată această poveste, pe care acum nu reușim să le băgăm. Da, ei trebuie să vorbească și să spună, am tras puțin bani, avem nevoie de mai mulți bani, oricum îi avem alocați din bugetul de stat, dați-ni nu să vină să ne pună pe noi să alergem între părinți și copii. Cam asta ar, ar trebui să se întâmple. Când, a, când de fapt nu n-ar nu, fi nevoie de asta, adică, doamne iartă-mă, asta nu înțeleg, adică sunt bani Poate acolo... că e nevoie de mai mulți bani, repet, poate că e nevoie ca programul să fie ceva extins, nu doar cantitativ, ci la nivelul cazuisticii, dar cineva trebuie să vorbească, adică cineva din sistem trebuie să aibă înțelepciunea și discernământul de a povesti lucrurile astea. De nu de a spune uh, ok, nu avem bani pentru toții. Ba da, așa cum arată lucrurile în momentul ăsta, sunt bani, cel puțin, la acest spital și mai sunt spitale pe listă care au cheltuit foarte puțin bani, ceea ce înseamnă că s-ar putea să fie o problemă sistemică aici. Uh, sunt, sunt bani. Acum, uh, apropo de tot de directorul de spitale, noi am scris astăzi despre, din nou despre spitalul de oftalmologie, unde directorul Monica Pop a luat niște bani de la o firmă care îi închiria să spațiu. Bun, asta am scris săptămâna trecută. Ea consideră că legea e cretină și că putea să ia acești bani. a apărut în momentul în care am căutat acest contract de închiriere și l-am găsit în două forme diferite. Lucru care te împinge spre concluzia de a asista la un, că, că asistăm la un fals. Pentru că acel contract de închiriere n-avea voie prin contract să subînchirieze firma care luase inițial spațiul de la spital unei alte firme, dar de fapt a subînchiriat și întrebându-ne totuși cum a subînchiriat, am descoperit că două contracte. Unul la spital în care are voie să subchirieze, altul uitat că asta e, oamenii s-au apucat, au semnat, au refăcut contractul falsificându-l practic, dar au uitat că mai există un contract la registrul comerțului, care nu mai asta poate e. fi schimbat. Am, am văzut textul tău publicat pe tolu.ro, este ceva formidabil, trebuie să vedeți textul ăsta. Da. Iar replica este evident, încredibil. nu ne aducem aminte e, la, dată, la patetisme și la restricția asupra pacientului E greu să-și aduc aminte Când e vorba de cifre și de documente Au o problemă cu aducerea minte atunci Cătălin, mulțumim! Te mai așteptăm! 9 și 19 dacă, dacă vă mai arde de dublu sau nimic Avem 1600 de euro în această dimineață SMS cu tarif normal la 1.769. Așteptăm mesajele voastre cu textul dublu, numele și orașul în care ascultați Europa FM, așadar la 1.769. Mult succes! Vara asta, toți românii se pricep la fotbal, dar numai unii câștigă la tenis.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 Mă cum e, Oni? Câine? Câine? bine? Câine? Câine? Mamut de vaca, jos de pe acoperiș, ca pucamețala. Și atâta dată s-a spus că zic ca să-și cele mai bune țigle. Țiglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Află rețeta rezultatelor excelente cu Hotpoint și Emag. Acum ai până la 25% reducere la încorporabilele Hotpoint cu 5 ani în garanție. Comanda acum de pe Emag pachetul promoțional Hotpoint Luce din inox format din plită pe gaz cu cătare din pontă, arzător walk și cuptor electric cu 5 funcții și confecție la prețul de 1899 lei. Emag. Ce zici, facem lista finală de vacanță? Haide, începe tu. Păi, ne trebuie un troler pentru haine. am trebuie două. O geantă mai mică pentru costumele de baie și cremele de protecție solară. Mm -hmm. Și neapărat una mai ușor de cărat pentru accesoriile de cățără. <fri> Indiferent unde vei face mișcare, pasiunea pentru sport începe la OMV. Descoperă noua colecție Lotto Diamond cu discounturi de până la 70%. Promoția este valabilă între 15 mai și 7 august. OMV, we care more. Discount Days în magazinele Flanco și pe flanco.ro Cu reduceri la mii de produse Noul Samsung Galaxy g 5 2016 Gold Cu cameră de 13 megapixeli, Este acum 1099,99 lei Sau 92 de lei pe lună În 12 rate fără dobândă Prin credit bere de finans Simplu și rapid Doar până pe 11 iunie Flanco Unor vine minutul 90 Și nu mai credem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 L am găsit, în sfârșit. Arată bine. Îmi îngheță talpile. De-abia aștept să fim împreună la mine în grădină. Și știi cum m Cu o ofertă superbă. Lasă de ispitită de bavajul Semelrock. Pui tu în magazinele partenere Semelrock și cedează calităților sale la prețuri cu totul speciale. Semelrock Passion for paving. Pe locul! Fiți gata! Start la Drive Test!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 de lei. Ofertă valabilă între 23 mai și 17 iulie. Detalii pe Ikea.ro. Ikea. Idei pentru acasă. Dreptul la sănătate. Articolul 23. Fiecare cetățean are dreptul la tratamentul medical prescris la prețuri accesibile. Punct!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 you and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 și 28 de minute, abia aștept dublu sau nimic. Astăzi nu mai avem întrebări de la Moise Guran, dar cumva așa Moise a intrat și în Luca, uitându-mă puțin pe întrebările pregătite pentru astăzi. Da, o să vedeți despre ce e vorba la dublu sau nimic. Și să exorcizăm. <laughs> <laughs> Știrea Bravo a zilei. Da, cum se potrivește știrea asta? Bravo, imediat după ce a plecat Tolo din studio, uh -huh. pe principiu una caldă, una rece, și omul sfințește locul. Pentru că Tolo a vorbit despre un spital unde managementul este absolut ireal, nu... mă rog, despre două ocazii și despre spitalul de ochi. Avem astăzi o știre, bravo, despre un spital, Spitalul Județean de Urgență din Zalău, Așa. un spital destul de mic, de altfel, în comparație cu astea, marile spitale din București. Aici, la Zalou, medicii, ajutați de specialiști din Marea Britanie, au pus la punct un sistem perfect de dezinfectare și sterilizare a instrumentarului medical într-o stație specială, care este unică în țară. E un reportaj DIGI24 foarte interesant pe tema asta. Fiți atenți, pentru fiecare pacient aici există o trusă medicală unică. Indiferent de că e vorba despre pansarea unei răni sau o operație chirurgicală, o intervenție. După o singură folosire, trusele medicale sunt curățate, sterilizate, resigilate într-o stație de sterilizare concepută după un model britanic, instrumentarul folosit e a dus în cutii roșii, la camera murdară, cum se spune, unde e verificat și pus în mașinile de spălat speciale. Când procesul e gata, trusa medicală ajunge la camera curată, unde se lucrează ca în blocul operator. După ce e sterilizat, instrumentarul medical este etichetat, pus în cutii albastre de data asta. Asta înseamnă că poate fi refolosit chiar dacă spitalul cheltuie mai mult cu acest sistem de termodezinfecție care se face la 134 de grade Celsius. Deci apa, după cum știm cu toții, fierbe la 100 de grade Celsius și în condiții de presiune normală rămâne la 100 de grade Celsius. Uh -huh. Dar cum Luca și cu mine și Adi Hădean și toți bucătarii știu, sub presiune nu oala de presiune, apa poate fierbe la temperaturi mai ridicate. E, în sistemul ăsta de termodezinfecție apa fierbe la 134 de grade Celsius. Aici se economisește, evident, pe partea de achiziții de dezinfectanții. Zilnic se face un test pentru cel mai rezistent bacil. De când se folosește instrumentarul pe un singur pacient, după modelul ăsta britanic, fiți atenți, în spital nu a mai fost înregistrată nicio infecție de plagă chirurgicală. Spitalul e împânzit cu dozatoare de gel dezinfectant, lavetele sunt și ele codate după culori, mopurile se folosesc în funcție de zonă, numai în anumite locuri, anumite mopuri, cei de la Zalou, de la Spitalul de Urgență Zalou, au colaborat cu o asociație de prevenire a infecțiilor nosocomiale din Anglia, care a și obținut cele 450.000 de lire sterline necesare acestui proiect. Și am vrea să le spunem bravo echipei manageriale de la ZALO, care a pus la punct sistemul ăsta organizației respective și tuturor celor care au participat la proiect. Deci asta se întâmplă la uh, Zalou, Examen. Spitalul Județean de Urgență Zalou. Merită mm -hmm. toate aplauzele din partea noastră N-am înțeles partea aia cu când ai pus Egal între tine, Adi, Hădean și Luca Pastina, adică Te-am lăsat să termini știrea Bravo, tocmai pentru că Oamenii ăștia meritau un mare Bravo din partea noastră Dar n-am în înțeles sensul că, În sensul că toți suntem la fel de simpatici, știi? Da, da, da. Sigur că Adi știe adică și el ceva să mă pui Adi și știe pe mine, el. că știu și eu să fac completă Da da, și da, da. omleta deci... simplă e tot omleta, nu? Da, Adi știe și el câte ceva Dar ai văzut că mai vine vinerea din când în când să mai învețe de la Luca de la... <laughs> Bine, la avem un nimic Câteva minute După holograf, Romeo și Julieta La Europa FM, în deșteptarea. A fost Vă s-au văzut Așa s-a nimerit S-au făcut Așa le-a fost puțit Și iată povestea Așa cum e ea ce vreo Are Julieta lui Asta-i povestea Așa ori și cui, Așa -i e viața Vereu va fi așa Ier ca și azi Mâine sau murure Odată, iubirea lor s-a venstrămat Ca morit uși de Și poate să regăsesc acum în noi, Și ne privesc râzând Ne așa s-a nimerit Ne iubim, așa ne-a fost durit, Și iată povestea, așa cum e ea Și Julieta la Europa FM 9 și 35 de minute Dublu sau nimic la Europa FM Dublu sau nimic la Europa FM Astăzi avem 1600 de euro Practic plecăm de la 200 la, ajunge la 400 La 800 și după aia la 1600 Cristina Dinoradea este cu noi Bună dimineața Cristina Bună dimineața, Bună dimineața. Ce faci? Vă ascult Da? Te auzim așa, ușor dificil Sperăm să nu da. pierdem legătura Da? Unde ești? Acasă Acasă Bine Te ajută cineva dacă ești acasă? Sau ești singură? Nu, cu părinții Cu părinții Bine, da. bine Cristina Bine, Cristina Să știi că regulile da. rămân neschimbate Chiar dacă ești cu părinții avem patru întrebări, plecăm de la 200, dublăm de fiecare dată, asta dacă vrei tu, dacă te oprești la un moment dat, rămâi doar cu banii câștigați. Până atunci, dacă dublezi de fiecare dată, ai grijă să nu greșești, pentru că banii vor rămâne la noi și dăm mâine dimineață și așa mai departe, da? Da. Bine, hai să începem, Da. doar când îmi spui tu că ești pregătită. Da, sunt pregătită. Bine. 200 de euro 200 de euro pentru Cristina Dacă ne spune cine era Zeul vinului și al petrecerilor În mitologia romană uh, Bacu Te-a ajutat tata uh, Nu, nu Mama? Dar chiar. Nu, chiar am citit o carte uh -huh. Era vorba de asta păi scrie în cărți, chestii de genul ăsta? Mai mai ea, da. Luca, tu de unde știi întrebarea asta? Din uite, film. Uite, vezi? Din Luca a citit filmul. Pacuri. A văzut filmul. Chestii socoteli. Da. Da, da, da. Mai depinde. Da. Și eu prefer să văd filmele de asta. <laughs> a, ai 200 de euro, bravo! <laughs> Felicitări, Cristina! Da, nu e doar. super. E supărată sau ai doar emoții? Uh, am... Ai emoții. Ai și emoții, da, dar ești și suparată? Da. Puțin. De ce e supărată? Uh, mă rog, eu am nevoie de niște bani. Ai nevoie de niște bani? Păi uite, -ți facem da. noi rost asta. Acum ai 200 de euro. Uh, poți dubla la 400 dacă ai încredere în tine. Uh, mai iau o întrebare: 400 de euro. pentru 400 de euro, Cristina. Trebuie să ne spui atenție. Cum se numește latura opusă unghiului drept într un triunghi dreptunghic? Nu nu, da. Opusă. Paralelogram. Nu e mă paralelogram în triunghi, cine Dar era vorba da. de latura opusă, uh, Cristina. Sectoare. Uh... Opusă unui... Da. Uh, Unu, unghiului un drept, drept uh, unghiul unghi, nu? Drept unghi, da. da Asta era, că era și opusă și triunghi drept unghi Diametru uh, ipotenuză. ipotenuză Mantă da, da, da, ce... <laughs> Mantă Da, da ce meseria are ascultătoarea noastră? Cristina, cu ce te ah, ah, ai 400 de euro! N-aveam cum să te mai păcălim Am zis că poate să mai dăm emoții, poate ceva, dar nimic Nimic, nimic, nimic, nimic, nu te lași Ai 400 de euro, da. e câștiga câștigat foarte ușor Cristina, cum facem? Cred că mă opresc. Ah, Nu cred că te oprești aici Rămâi doar la 400 da. de euro? Da, mă opresc mm? N-ai încredere în tine? Da. Să zicem că mai mult sigur să iau 400 E mai sigur să iau, pat... așa e ai. Da, da. ai toate șansele, dă înainte Nu te opri Părinții ce zic? Nu, no, mă opresc mă mm. Un pic de ambiție, un pic de voință Hai că poți, hai că poți, suntem cu tine Un pic, un pic, un pic, da, știi cum e uh, Mai avem două praguri 800 și 1600 Ah, bine, mai încercăm o întrebare E sigură, da? Da, da. Mergem către. 800 de euro. Cristina? Da? Din ce lanț muntos face parte vulcanul Elbrus, cel mai înalt munte din Europa? Zi si. Albi Ai zis si anzi Nu anzi, albi Albi ai zis Munții albi Dar nu, nu par sigura Anzi hey. Nu, nu, nu sigură. Elbrus, Elbrus. Da? Atul. Da, da. Vulcan, vulcanul Elbrus, În cel Elbrus. mai înalt. În Islanda, Islanda, Islanda, Islanda. Islanda. Islanda. Nu, deci întrebare. Dar nu căi. e bine, la nu, nu, nu. Face parte vulcanul Elbrus. Elbrus. Cel mai înalt. Munte din Europa Dolomit Dolomit Dolomit, Dolomit. Carpați Italia. Carpați Italia. nu În Italia sunt mulți vulcani adevărat Dar nu așa înalți Și semeți Mamă ce rău îmi pare Am Mustrări de conștiință. Da Da Cauca... era răspunsul Pe care l-așteptam Cauca... Cauca... Da, da. Da. Ne pare rău, Cristina Ne da. pare tare rău Am fi vrut să-ți dăm banii ăștia, 800 de euro Mamă, mamă Mulțumim tare mult Ne auzeam foarte rău cu Cristina 800 de euro Banii rămân la noi Pentru mâine dimineață Când vom avea 2400 Da, chiar îmi pare rău Chiar sincer să fiu Am crezut că, că o să știi. Mă pregăteam să o îndemn să ducă și la ultima întrebare fică... Aia... Da, da. tu așa faci mereu Of, 9 și 42 de minute The most beautiful girl in the world O cunoști, Vlad? Cum să nu? Uite, tocmai a trecut prin spatele meu <laughs> Se duce să-și facă o cafea Prince avem, the most beautiful girl in the world Ione. Rămâneți cu noi Cu Europa FM Nu pleacă nimeni, n-am dat banii Dar poate îi dăm mâine la dublu sau nimic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 The most beautiful girl in the world și prins la Europa FM 9 și 46 de minute. Ne bucurăm dacă ați rămas în continuare cu noi. Am tot vorbit zilele astea de alegeri, tot de alegeri vom vorbi și acum. Alegeri pe care le fac oamenii în viață. Da, e adevărat. Avem... Cazul unei doamne care s-a luat singură de nevastă. Asta. E o știre am interzisă minorilor cumva? Băi, m-am gândit și la asta când am văzut titlul, dar cred că este o întâmplare destul de comună. Mm. Nu e chiar așa rar dacă mă înțeleg ce vreau să spun. Da, așa. E ora 9:47, copiii da. au fost duși la școală. Deja. E cum ar fi e aproape miezul nopții pentru noi. Așa. Deci deja putem vorbi. Bine, de deci ce e vorba de o scritoare britanică exasperată de îngrijorările rudelor și prietenilor că încă n-a cerut-o nimeni de nevastă până la 37 de ani? Și ca atare, și-a organizat singură nuntă, ca toate nunțile, cu rochie de mireasă, cu buchet. A avut 10 domnișoare de onoare, invitații în el și altar improvizat la care a condus-o taicăsu. Cu bucurie în suflet, da. bănuiesc că scapă de ea. Da, Era frate. Au da. avut și dar. Dacă a avut a... și dar, pot să înțeleg. Băi, aș face și eu de astea. Înțelegi că avea nevoie de niște bani și în loc să se ducă la bancă, a făcut o nuntă. Așa da. pot să înțeleg. În fine, doar Mirele a lipsit. Țăracu. Ce mai... Fericitul. Nu, fericitul. Da. fericitul. Ce mai contează dacă e suficientă iubire de sine la mijloc? Mireasa <laughs> și-a pus singură verighetă pe deget și a rostit cuvintele magice. Te declar soție. Oh. Zdeai seama ce divorț complicat o să aibă femeia asta când o să vină momentul. Băi, e, da, viața e complicată. Da, faci tot să, da, alegeri. Bine că e în libertate, nu? Măcar, dar adică acolo alegerile se fac în libertate. Da. Dar da. cum acum se ceartă cu ea însă și când trebuie să iasă afară cu fetele? Oh, da. Sau când îi cere voie să iasă cu băieții și Sau... ea rămâne singură acasă și da, da, da, da, tot da, ea da, da. pleacă cu băieții? Așa e. unde da. Da. Ai fost nenorocito. <laughs>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 can heal Loving can mend your soul And it's the only thing that I know, know I swear it will get easier Remember that with every piece of us when we die. Mm -hmm. Keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts were never broken, times forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your Until our eyes meet. fotograf. Foarte frumoasă piesa asta. Minunată, minunată. Mm -hmm. 9 și 52 de minute. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Sperăm că v-a plăcut și astăzi. Important e să vă păstrați speranța în general, în viață. Important e să speri să nu te dai bătut. Un Așa. Să știi ce-ți dorești și Așa. să urmărești asta. Un japonez a intrat în cartea recordurilor după ce a absolvit facultatea la 96 de ani. 96, deci nu 26, 96 înainte de 104. Și <laughs> Jimmy Hirata. Cum, cum? Da. Shigemi Hirata Asta-i asta numele. Asta numele lui, da Așa. Shigemi Hirata, un japonez în vârstă de 96 de ani A devenit cea mai vârstnică persoană din lume Care a reușit să obțină diploma universitară Și a intrat în cartea Guinness, a Recordurilor relatează colegii de la știrile Pro TV. Foarte deci atribut. asta e, după părerea mea, o situație foarte neplăcută De pentru ce? Pentru că domnul Shigemi Hirata a așteptat foarte mult să treacă timp Nu ca domnul Negoiță, de exemplu, primarul de la 3, de la sectorul 3 Care a fost mult mai eficient A terminat liceul la 30 de ani și și-a luat doctoratul la 40. Adică, vezi, asta e treabă. Știi să faci lucrurile da. de vreme în viață. Liceul pus... la 30 de ani și doctoratul la 40. S-a pus cu bordura pe carte. Da. Domnul Shigemii a spus așa, sunt foarte mulțumit. Să înveți, este distractiv la orice vârstă. A explicat domnul Hirata într-un articol postat luni de ediția digitală a ziarului Yomiuri. <laughs> Hirata, care este rezident în Takamatsu, care este nestul estul Japonii, a primit în martie diploma de absolvent în arte și design de la Universitatea Kyoto, la vârsta 96 de ani și 200 de zile. Asta scrie tot ziarul iomului. Bărbatul care a avut nevoie de 11 ani să obțină Deci, bărbatul a avut nevoie de 11 ani să obține diploma. Așa. Deci tot, tot ca domnul Negoi Feliceu. O fi primar, în o fi primar în unde, de unde știți că e? este din... Takamatsu. Takamatsu. Așa, o fi primar în Takamatsu. Takamatsu. Da. A făcut studii prin corespondență. A început la 85 de ani, fiind motivat de pasiunea lui pentru ceramica tradițională Japonez, care de altfel e foarte frumoasă. Hirota, care s-a născut în Hiroshima la 1 septembrie 1919, a activată marina japoneză în cel de-al doilea război mondial, a aflat că s-a încheiat războiul la timp, după încheierea conflictului, a lucrat ca paznic la un spital din Takamatsu până la pensionare în anii 80. După care s-a apucat de școală. Deci munca l-a încurcat la învățătură. Ce viață, ce asta viață de Acum Dacă venea și prin percenii, avea și școala seții. Îi <gări> se rugăm se pe ascultătorii noștri să nu își trimită mamăile la facultate după modului. Da, domnule, hai, tata, -ta ta ai cofrești ziua, du-te la școală. Da, Ia de uite, ce, domnul Maromata, Hirata. Poți să vezi la orice vârstă. Da, da, da. Da, da, da, da, da, da, da, da. da de bunăvoie, asta zic. Da, lasă să, să să nu încercăm să-i în cartea recordurilor cu Dasila. La te da, să aibă activitate ce vremuri trimiteai bătrânii la coadă la lapte la Să stea da, exact, la tot să-i dechise la coadă la, la diplome da, exact. uite, La coadă bravo. la diplome ce? Nu se știe niciodată când ajungi prin ministru Și ai nevoie de o diplomă de doctor Da. <laughs> trebuie să o de undeva, nu? E adică un exemplu să ales la, la întâmplare exact, da. of, Mulțumim pentru că ați rămas și astăzi Cu noi în deșteptarea Ciprian Dinu va duce pinul peste doar câteva minute Iar noi revenim mâine dimineață La șapte Toate bune